Ni lyssnar till Sveriges radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Det fanns en gång ett program i Sveriges radio på 50-talet. Det hette veckans samvetsfråga och inleddes alltid med den där ödesmättade tonen av en jättelik gonggong. -gong. Going lät det ungefär eller hur det nu låter. Idag önskar jag att vi hade en sån här jättelik gång, gång här. För det vi ska tala om idag är inte bara ödesmättat. Det är inte bara veckans utan kanske en av vår tids viktigaste ödesfrågor. Men först för er som tycker det ekar och slamrar lite grann här idag så ska jag säga så att vi är på Moriska paviljongen, mötesplats och allkulturhus i Malmö. Här har en tapper, liten skara, samlats trots andes regn och höstlov och all helgona helg för att tala om det här ämnet, skolan. Och Malmö, där vi är, lämpar sig väl för ämnet. Kommunen ligger i bottenserien av svenska skolresultat. Men är samtidigt exempel på en stad som verkligen satsat på drömmen om kunskapssamhället. Gamla varvsverkstäder har blivit mediegymnasier och högskola. Och så ser det ut i Sverige. Politiker har länge talat om att bygga kunskapssamhället. Know-how, spjutspetskompetens inom forskning och innovation- skulle bli till varumärken och vapen i den hårdare internationella konkurrensen. Och kunskapssamhället det måste byggas från grunden i skolan. Men om den nu sviktar, om den inte håller grunden- rämnar inte hela den här konstruktionen då. För medan rikspolitiker i snart 20 år talat om att bygga Europas bästa skola har verkligheten gått åt motsatt håll. Svenska elevers skolresultat blir allt sämre. I svensk offentlighet kallas skolan nu alltifrån världens bästa skitskola till nationell katastrof och haveri. I Malmö där vi idag talar politiker idag, trots bottenplaceringen om att bli Sveriges bästa skola. Men går det att tro på? När blir dagens katastrof det där utlovade kunskapssamhället? Välkomna till konflikt! Ja! Den svenska skolan skulle bli bäst men eleverna lär sig allt mindre. Gör visionen om kunskapssamhället konkurs nu? Hör varningarna om bildningsras som hot mot demokrati och välfärd? Offentlig debatt med pressade pedagoger, engagerade elever och panka politiker inför publik i Malmö. Uh, jag heter Ovidy Varne, lärare på Rösa skolan. Jag är inte ledsen, jag är inte besviken. Jag är förbannad. Min arbetssituation och elevernas lärande. Jag hittar ingenting i avtalet om detta. Yeah! Yeah. På ett kallt och blåsigt stortorg i Malmö samlas en grupp lärare dagarna efter att deras nya löneavtal har undertecknats. De protesterar mot avtalet som trots det är ett av årets bästa med drygt 4 procents löneökning. Men det är ändå långt kvar till de 10 000 kronor mer i månaden som är slutlön för många lärarkollegor i andra industriländer. Men det är inte bara lönen som knäcker lärare, säger och van. De, det, det känns som att de inte bryr sig om att vi har försökt få fram krav- som har att göra inte med pengarna egentligen, utan med arbetssituationen. För vi har en arbetsgivare som har bara ekonomiska argument- vi vill ha en arbetsgivare som tror på oss och som vill att skolan handlar om kunskap och bildning. Inte något annat. Jag har inte haft en vikarie på, på många år som är behörig. För det finns inga. Och eh, sen kommer man till arbetsbelastningen. Vi har fått så många eh, arbetsuppgifter som inte har med kunskap och lärande att göra. Som då? Vi är, vi är kuratorer, vi är poliser, vi är vakter på, på vår arbetstid. Jag tycker ändå i sammanhanget det är viktigt att tänka att den här förändringen vi nu ska besluta om är nödvändigt med tanke på resultatsituationen ser ut i Malmö Vi ligger i resultat resultatmässigt så ligger ligga i en en tid senare håller kommunfullmäktige i Malmö debatt och beslutar att organisera omledningen av skolan än en gång. Pressen är hård på kommunens politiker då Malmö tillhör bottenskiktet av Sveriges kommuner när det gäller skolresultat. Nästan hälften av eleverna lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och skillnaderna? ökar dramatiskt mellan skolor det går bra för- och skolor det går dåligt för. På den sämsta skolan når bara 16% procent av eleverna kunskapsmålen. Typiskt nog är det en klass som är på studiebesök- i kommunfullmäktige den här dagen- från framgångsrika Sankt Petri gymnasium. Jakob Signes och Astrid Haspring går samhällsprogrammet där. Nu går vi alla på Petro och det är en erkänt väldigt bra skola- och man får en väldigt bra utbildning där så är det med- man... Jag har alltid valt skolor jag vet är bra, där de, man får en bra utbildning och man får kunskaperna man behöver. Alltså jag har alltid valt skolor som jag tycker liksom är svåra att få betyg på. Men man lär sig verkligen man får verkligen kämpa för sina betyg. Och därför så jag känner jag att jag har verkligen den utbildning jag behöver. De som jag tror har svårt att få den utbildningen de behöver, det är de som väljer skolor som är kända för att ge betyg mycket lättare. Och att man inte behöver arbeta så mycket. Mm. Så betygen betyder någonting för att, liksom att man pressar sig till kunskapsinhämtande? Ja, det är verkligen så. Så är det högre krav på betygen, då så eh, försöker man ju mycket mer. Hej, väntar ni på video? Ja, han är där inne. Jag söker Ovidio och Ivan, läraren som höll appelltal, på hans arbetsplats. På Rörsjöskolan undervisar han i matematik och naturkunskapsämnena. Ämnen där inte bara Malmös elever, utan hela Sveriges elevers resultat sjunkit dramatiskt. Alla på en gång. En tal, tio tal, jag ser själv hur kunskapsnivån har sjunkit de senaste bara tio åren. Um, ja, mycket, det, eller? Uh, det är mycket. Det är mycket, och det är inte eleverna som är sämre idag, utan. Uh, det måste vara någonting som vi gör fel. Återkommande kontroller, kraven på ständiga uppföljningar och dokumentation tillsammans med nedskärningarna av annan personal som speciallärare, kuratorer, psykologer, administratörer gör att svenska lärare går på knäna på grund av arbetsbelastningen. Ovidio och video Ivan anser att det drabbar eleverna, särskilt de som skulle behöva ordentligt med hjälp. Det har du en elev som inte är normalen. Så vad gör du då? Så måste du Alltså sätta igång en hel arsenal med, med verktyg och pedagogiska instrument och börja skriva för det första. 17 stycken olika pedagogiska utredningar och hjärtsprogram. Sätta in alltså, någonting som du inte har tid för. Nej det är bättre alltså, att godkänna. Tid. Och det är lättare. Ja men godkänna. Min lilla vän du är godkänd. Ja, Ovidio och Ivan sist här alltså. Och kan ni med oss här nu, live. Du säger här sist, lärde, vi har om att alltså, den här pressade arbetssituationen kan leda till att det faktiskt blir enklare att godkänna en elev som kanske skulle behöva extra insatser. Är det där saker man råkar på i, i skolverkligheten, Ovidio och Ivan? Ja, det kan jag påstå. Att man är så pressad och så stressad i, sin, i sitt arbete att man väljer den, den lätta vägen att godkänna en elev istället för att, att skriva om den. Mm. Eh, vi har med oss här en panel som en stor panel för en stor fråga. Eh, Katrin Stjernfeldt-Jamme, socialdemokratisk skolkommunalråd i Malmö kommun. Lars Hansson, folkpartistisk ordförande för skolnämnden i Lund. Samir El-Sabini, ordförande för Sveriges elevkårer. Anders Jakobsson professor i utbildningsvetenskap i Malmö högskola och sist en som är aktiv på många nivåer i Malmö skolvärld, Kerstin Larsson för detta lärare och rektor men också den som startade en forskningsutvecklingsenhet för skolorna i Malmö kommun. Eh, dessutom medlem av den så kallade Malmö kommissionen som är tillsatt av eh, kommunstyrelsen. Eh, och på sin lediga tid och på din lediga tid Kerstin Larsson så jobbar du också ideellt för Fröda korset med läxhjälp. Hur kommer det sig? Ja, det kommer sig utav att vi vet att i en stad som Malmö så finns det många elever som inte kan gå hem till mamma och pappa och få hjälp med läxläsningen. Det är alltså inte för skolans skull utan vi gör det för att kompensera det som är brister i utbildningsbakgrund i Många familjer i, i Malmö. Eh, och det har ju också varit en, en satsning. Det är många ideella organisationer som jobbar med eh, Malmöfestivalen uppmärksammade det här behovet. Eh, och eh, jag, jag, för jag vill säga att i grunden är det min uppfattning att, att det egentligen är skolans uppdrag eh, att förmedla kunskap. Nej, men är det, ett, är, det ett, är det ett nederlagstecken då att, att man behöver en ideell läxhjälp? Ja, det kan man ju säga på ett sätt att det är, men, men samtidigt så, så kan man ju vända på det och säga att det också är en möjlighet för både de här barnen och deras föräldrar att, att möta eh, människor som, som bryr sig om eh, hela Malmö eller hela samhället, om du vill säga det på det sättet, och att... att eh, också vi kan bidra till att eh, både barnen och föräldrarna får en, en mer fördjupad kunskap om vad, vad betyder utbildningssamhället i Sverige. Om, för kommer man till exempel från ett och aldrig har sett en skola så, så kan du vara någon som behöver berätta vad är det är egentligen att gå i skola. Mm. Eh, vad säger du som har bakgrund som både lärare som många, många år sedan början av 70-talet och skolledare om den bild som... Och video i van ger utav lärares situation idag, det vill säga tyngda av administration och annat. Och att man faktiskt ibland kanske godkänner elever för att man inte har ork att gå igenom rutinerna. För det första vill jag säga att lärarjobbet har alltid innehållit ett visst mått av administration. Alltså administration som hör till undervisningen. Mm. Det har det blivit nytt. mer? Eh, sen eh, så, så har det naturligtvis, skolan har förändrats Och kravet på dokumentation, skriftlig dokumentation eh, Har ökat dramatiskt, självklart är det på det sättet eh, och, och att vara lärare idag är faktiskt någonting annat Än att vara lärare när jag kom ut i början på 70-talet Därför att samhället ser annorlunda ut Elevsammansättningen är annorlunda Eh, samhällets krav på skolan ser annorlunda ut, men man kan säga att skolan som organisation har inte anpassat sig riktigt till den utvecklingen. Eh, och, och, så att, att vara lärare idag är ännu mer mångfacetterat än vad det har varit tidigare. Och då måste man ju börja fundera över om skolan organiserar det inre arbetet på rätt sätt. Det kanske inte är lärare som ska göra alla de här administrativa uppgifterna utan man kan tänka sig att det finns andra yrkesgrupper som kommer in och gör en del av det som idag sköts av lärare. Men det jag vill säga är att, att alltså majoriteten... Jag förstår den här situationen som, som beskrivs i reportaget men, men samtidigt så... Så måste man ju också säga att alla som jobbar i skolan har ett gemensamt ansvar för att bidra till den här organisationsförändringen. Det betyder inte att jag lägger ansvaret på lärare, men tillsammans så måste man titta över. Vad är det då? För man måste ju också rikta till politiken ett, ett konkret behov. Vad är det vi behöver för förändringsincitament? Därför att i Malmö satsar man ändå oerhört mycket på att försöka öka kunskapen om... Vad är det skolan behöver? Alltså för, till exempel den här FOU-enheten, alltså forsknings- där man, man, Vi har lärare som får forska på sin arbetstid för att försöka förstå eh, dagens skola bättre. Och vad är det som gör att elever lär sig eller inte lär sig? Mm. Jag tror att vi har någon, några lärare här i publiken. Är det så? Är det någon av er som bara kan göra en kort reflektion om den här vad, vad är det som man behöver då för att lösa den här situationen Av en orimlig arbetsbelastning som Ovidio van Ivan talar om vad, vad är det som behövs? Säg gärna ditt namn först Henrik Hedman, Jakobsskolan, Hässleholm. Jag tror att det absolut viktigaste är faktiskt att man byter inriktning från den här kontroll kontrolldokumentationshysterin som har brett ut sig. Det är ju så här att nu ska vi skriva utvecklingspapper det ena efter det andra på alla våra elever. Och om man är då en lärare som kanske har 200 elever så blir det ganska snabbt och, ja, det blir inte mänskligt att klara av det och det ska man göra varje termin. Nej, bort med det här för vi hamnar i den här tråkiga situationen att det egentligen det vi sysslar med den här rådgivaren sak att vi ska kvalitetssäkra allting. Och en effekt av det, det är att vi är så trötta så vi hinner faktiskt inte kvalitetsutveckla. Och industrin håller på med kvalitetsutveckling men då kvalitetsutveckla är en process. Vi ska göra varje elev. Det blir helt enkelt omänskligt. Man måste byta inriktning. Eh, vad säger våra eh, huvudmän, våra kommunala huvudmän, våra skolpolitiker om det här? Eh, jag vill bara referera en undersökning som Sydsvenska Handelskammaren gjorde här när man intervjuade nyligen 503 gymnasielärare. Eh, och då fann man att nästan hälften av dem Säger att, ångra att de blev lärare. Eh, och en majoritet eh, hävdar att de ägnar mindre än hälften av sin arbetstid åt undervisning. Va, va, hur, hur ser ni på den här problematiken? Katrin Stjernfeldt-Jamm eller Lars Hansson? Alltså, jag skulle vilja börja i den ändan att konstatera att under en lång rad av år så har vi sett att skolan drar isär och blir mindre och mindre likvärdig och det innebär att vi ser på många håll att elever idag tenderar i större utsträckning att gå med elever som kommer från samma bakgrund som har samma förutsättningar så elever med föräldrar med låg studiebakgrund går tillsammans med andra elever med föräldrar med låg studiebakgrund och elever som kanske har bättre förutsättningar att klara skolan går tillsammans med klasskamrater som har likadana förutsättningar. Och det i sig har skapat en situation i många skolor som gör att det är ganska tufft. Inriktningen på den nationella politiken har också väldigt mycket varit just på kontroll och följa upp. Och jag tror, vad tycker du om det? det, det, det Skolan utöver en myndighetsutövning som naturligtvis ska vara rättssäker. Man måste kunna följa upp och se vad är det är man har gjort för insatser. Vad har skolan inte gjort vad man kunde för att eleven ska klara målen? Det är viktigt att det fungerar. Och samtidigt måste man ha en balans så att man som lärare känner att man har tid och kraft att lägga på undervisningen. Men tyvärr så är det väl också så att det är fokuset på ständiga jämförelser, dokumentation fler och tidigare tester, fler och tidigare betyg har inneburit en massa extra administration. Och samtidigt som det har inneburit extra administration så har det väl också inneburit egentligen en sorts ökat misstro mot lärarna. Jag ser ett problem och ett behov av att faktiskt återprofessionalisera skolan. Och vad betyder det? Så det betyder egentligen krast att det är lärarna som är ute i klassrummen som ser elevernas i olika förutsättningar. Så måste det vara de som får förtroendet och säga: vad behöver vi göra i den här klassen med de här eleverna för att lyckas. Och du behöver man inte kolla upp dem så ofta, menar du? Jag tror absolut att man som lärare måste ha väldigt koll på vad eleverna kan. Och man måste ha den här diskussionen och avstämningen mot målen. Så att både läraren och eleven vet vad som behöver göras. Men sen måste man ha ett skolsystem som lämnar mycket utrymme för skolorna. Att göra just det skolorna ser att just den skolan behöver. Så det går inte att säga att nu ska alla skolor jobba på det här viset. Om man vill att skolorna ska nå bra resultat. Utan en skola med vissa elever och vissa förutsättningar behöver jobba på ett sätt. Medan andra skolor behöver jobba annorlunda. Och det handlar helt enkelt om att återskapa det förtroendet för lärarna. Och se till att vi som skolpolitiker ger lärarna förutsättningar att göra ett bra jobb. Lars Hansson, folkpartist och ordförande för skolnämnden i Lund. Så som folkpartist så antar jag att du ändå är tillskyndare av den här kvalitetssäkrings- Eh, eh, saken som vi nu, nu, nu, nu talar om. Eh, hur, hur ser du på, på de här problemen? Alltså jag har lite blandade känslor inför eh, den nya lagstiftningen som har kommit och som har drabbat lärarna. Eh, för att det har innebör, inneburit en ökad arbetsbelastning för lä lärarna och det är helt oacceptabelt. Lärarna går på knäna i många fall och det måste göras någonting åt det för att läraryrket måste vara attraktivt och i det så ligger det ju både att man har en vettig lön och en vettig arbetssituation. Sen är det ju väldigt lätt att hålla upp ett plakat och säga att lärare ska undervisa. Och inte göra någonting annat. Men då tror jag man är fel på det. För att vi behöver en administration. Det här med elevdokumentation, kraven på det har alltid funnits. Det är ingenting nytt i den nya skollagstiftningen. Det som är nytt i den nya skollagstiftningen är att vi har formkrav på den. Det vill säga att vi får en likvärdighet mellan olika skolor. Det vill säga att ingen skola kan smita undan och, och slarva med elevdokumentationen. Man kan byta skola och elevdokumentationen kan följa med. Så att, det har fördelar det här också. Men det här är alltså en, en balansgång. Eh, sen... Det lärarna gör på sin tid när de inte undervisar, det är ju viktigt att det är sådana saker som känns meningsfulla. Alltså att man planerar undervisningen, kompetensutveckling, tar del av forskning och så vidare. Den del av tiden man inte undervisar ska man ju använda till att förbättra det som händer under den tid när man undervisar. Jag vill bara fråga Ovidio, Yvonne. Hur mycket kompetensutveckling har du fått det senaste året? Vi har ett antal timmar varje år som vi ska kompetensutveckla oss. Och förutom det alltså som arbetsgivaren lägger på, på oss. Och då har vi varit i, i stor skala på olika föreläsningar och jobbat med implementering av de nya styrdokumenten. Mm. Har det varit kompetensutvecklingen, de nya styrdokumenten? Har det varit Var det... innehållet i kompetensutvecklingen? Ursäkta, är det en fråga? Ja. <laughs> Vad säger ni andra lärare? Är det kompetensutveckling? Nej. Nej. Och sen har man en individuell fortbildningssats äh, på, på 16 timmar per år. som äh, Alltså slut ganska fort. Som många använder i slutet på läsåret för att flytta lådor och göra rent i till exempel kemilabbet som man inte hinner under året. Det är fortbildningen. Jag läser just nu en kurs på Malmö högskola. Ledarskap för nu utexaminerade lärare och studenter. Det är på ungefär 250 arbetstimmar. Så jag får kvittera ut uh, 16 timmar av det. 16 av 250? 16, 16 timmar av 250. Och det är min fotbildning. Det, det, det är så ser arbetsgivaren på min, mitt behov. Uh, och jag, jag, jag kan säga att det är krav från och med nästa år. Att varje skola ska ha en, en mentor som är behörig. Och uh, om man pratar ämneslärare vet ni hur många vi är på kursen? 5. Fem? Och 40 stycken förskollärare. De kanske har mer tid än, än vi. Men fem stycken ämneslärare från hela Skåne. Eh, jag tror det säger mycket om, om lärarens arbetsbörda. Vi, vi blir tvungna att återkomma till de här storleksordningarna. Eh, till eh, ni som är huvudmän snart. Men jag, jag, jag, jag är nyfiken på eh, två personer här nu. Vad, vad, vad ni säger om det här. Dels... Vill jag gärna höra ur elevperspektivet, eh, Samir El-Sabini, du som är ordförande för Sveriges elevkårer och ändå står i kontakt med elever dagligen, eh, vad ur ett elevperspektiv är problemet med lärarna idag som, som ni ser det? Ja, alltså först och främst får man ju säga att det är väldigt tråkigt för våra medlemmar om den bilden som målas upp här är korrekt. Och det tror jag är i väldigt hög grad att den är också. Så det, och det påverkar ju våra medlemmar i väldigt hög grad. Jag tror att det finns väl två frågeställningar här som man ska komma ihåg. Delvis finns ju frågan om det är så att läraren gör fel uppgifter. Alltså det nämns ju att man gör saker som en lärare inte borde göra. Men sen finns det också frågan om det är för mycket uppgifter för en lärare. Och det är egentligen två separata frågeställningar. Borde det finnas fler lärare ute på skolorna eller är så att det borde finnas annan personal? Jag tror att våra medlemmar upplever generellt sett att båda två frågeställningarna har ett negativt svar, att det finns kanske för få lärare för att kunna, man som elev ska kunna få tillgodose sig rätten till kunskap men också att det kanske fattas annan personal. Och om vi går tillbaka till inslaget så... Så tror jag att våra medlemmar väldigt, i väldigt hög grad håller med om att lärare i dagens Sverige är både kuratorer, poliser, socionomer och lärare på samma gång. Och det är väldigt förvirrande både för dem själva men också för eleven. Och det jag tror man får ställa sig frågan i slutändan är varför tjänar man inte både som skolare, som huvudman eller som lärare på att undervisa? Alltså på att göra det man egentligen ska göra eller på att resultaten höjs? Jag menar om man går tillbaka till Volvo eller vilken annan industri som helst så hade man inte velat att de som är utbildade för att jobba med maskinteknik att de skulle jobba med andra saker. För det hade man förlorat pengar på. Marginalnyttan hade varit lägre om de gjorde andra saker. Inom skolan så känns det väldigt ofta att det man tjänar på är kanske inte när lärarna undervisar och det är väl väldigt tråkigt. Hur skulle system se ut när man tjänar på att man jobbar med det man är satt att göra, att lärare undervisar? Nu skulle man tjäna på det så att säga? Nej, men jag kan, jag kan tycka att det är väldigt sällan man hör någon säga Wow, vi har en riktigt bra lärare här. Varför undervisar inte den fler timmar? Varför jobbar inte den mer? Vi hade velat ha tusen timmar med den personen. Tvärtom så brukar man säga Nej, men den här klassen, där finns det en bra lärare. Sen finns det en annan lärare som är dålig. Och där sätter man egentligen ingen... Man ser ingen möjlighet, vare sig för den här bra läraren, att den skulle undervisa mer. Alternativt ser man inte att den andra läraren, att den borde lära sig av den bra läraren. Alltså god undervisning premieras inte på det sättet som man skulle hoppas. Mm. Eh, Anders Jakobsson, professor mm. i utbildningsvetenskap. Ja, jag, jag skulle vilja återknyta till den här diskussionen vi hade alldeles nyss. Och det handlade om den här nedåtgående trenden i elevernas kunskaper. Och jag menar då efter analyser som jag har gjort av elevernas resultat på PISA och TIMS under 2000-talet. Det är de stora internationella ja. jämförelserna. Ja, vi har undersökt samtliga svenska elevsvar under 2000-talet. Och eh, det vi kan se då det är att det här med den nedåtgående trenden, det är bara en sanning med en viss modifikation. Ungefär en fjärdedel av svenska eleverna, de högpresterande eleverna, presterar högre än andra högpresterande elever inom oecd länderna Nu var det svårt med ta ja, En fjärdedel ta en del av alltså, de högpresterande... En, fjärde, ja, en fjärdedel, alltså den, den fjärdedel som presterar bäst i Sverige eller högst presterar fortfarande... Top 25 som ja, är sagt på engelska. De presterar fortfarande högre än motsvarande grupper i andra oecd länder Det som har hänt i Sverige på 2000-talet det är att vi har fått en enorm skickning i resultatet. Det är alltså de låg- och medelpresterande elevernas resultat som har sjunkit radikalt. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg när man nu ska försöka sätta in åtgärder och stödja läraren. Så måste man se att läraren har inte samma, eh, samma situation, samma vardag idag i svensk skola. Utan den ser väldigt olika ut. Och eh, ett, ett sätt då det är ju naturligtvis att stödja de lärarna som som behöver det här kraftiga stödet för att åstadkomma en förändring. Och ett sätt är, handlar ju då om att återgå till en likvärdig skola. För vi kan se att de länder i världen som presterar bäst på de här PISA- och TIMSS-undersökningarna de har en hög grad av likvärdighet. Och, och hur, hur ser det ut? Hur återgår man till en likvärdig skola? Vad gör ja, man då? det är en stor fråga. Då får vi ha ett, ett program till om vi ska gå in på den frågan. Men vi kan ju, vi kan ju vi kan börja diskutera det. Ett sätt är ju då att, att, att stödja de lärarna som har en jobbig vardag idag. Och att stödja deras eh, kamp för att, säga, för, för att fortsätta, kunsk fortsätta kunskapsutveckling hos sina elever. Och hur, hur, vad, vad menar du med stöd då? Hur ser det stödet ut? Hur skulle det kunna se ut? Ja, det Vi har om? ju varit inne på det flera stycken här. Men alltså att eh, om man pekar på att, att lärare har eh, disciplinära problem i sina klasser och man kan ha andra typer av problem att man får då stöd för att kunna vara den personen som är kunskapsförmedlare mm. istället för att vara framförallt kurator och andra uppgifter. Min, min skogångs gamla obslärare och eh, kuratorer så att säga, som ryckte ut som brandmännar när det var stökigt. Okay. Eh, vi ska göra så här nu. Vi, vi återkommer till alla de här frågorna, men vi ska göra ett litet tankeexperiment här och det är nämligen att fundera en liten stund på vad de här sviktande svenska skolresultaten låt vara i, när det gäller medel- och lågpresterande elever då, vilka fortfarande utgör en majoritet i Sverige vad de här skolresultaten leder till för Sverige på lite längre sikt Några som haft anledning att tänka kring det här det är de som undervisar och leder våra svenska universitet för de märker av och oroas oerhört av den svenska skolans kris. Konfliktslotten Collin sökte upp Jenny Madestam forskare i statsvetenskap vid Stockholms universitet Hon har undervisat studenter där i över tio år och märker att studenternas förkunskaper blir allt mer bristfälliga Ja det, dels så handlar det om rent språkmässigt: att det finns stora lucker i att, eller brister i att kunna till exempel skriva svenska. Mycket att man inte ens kan stava, som man kan förvänta sig av studenter som läser på högskola och universitet. Men sen också sådana grundläggande kunskaper som man kanske förväntas ha med sig om man ska läsa statsvetenskap på grund grundnivå, att man har läst samhällskunskap innan och kanske vet ungefär att vi har en riksdag i Sverige och vad det innebär och vad demokrati betyder och så vidare. Så det är också någonting som man kan märka. Är det som folk i vissa människor inte har Ja, faktiskt. Um, och det, det kan vara ibland väldigt förbluffande och man kan bli förvånad. Men idag, nu har det varit så här under några års tid så jag tycker inte att man blir lika förvånad när man ställs inför det här som kanske för några år sedan. Nej, Jenny Madestam och hennes forskarkollegor på statsvetenskapliga institutionen förvånas inte längre. De har vant sig vid att börja undervisningen på en lägre nivå än förr. De senaste åren har antalet elever som väljer att läsa vidare på universitetet ökat ordentligt. Något som alla verkar om i en i grunden positiv utveckling. Men samtidigt blir det nu tydligt vilka brister grundskolan och gymnasiet har. Eftersom studenter som inte får hjälp eller stöd hemifrån tenderar att snabbt halka efter. Och Jenny Madestam är orolig över vad de bristande kunskaperna kommer att leda till i framtiden. Ja, i förlängningen så innebär det att många av de som blir statsvetare och har det som i sin grundutbildning och har det som i sin examen ska ju sedan ut och jobba, inte sällan inom statlig förvaltning till exempel, som utredare eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är naturligtvis att det är oerhört viktigt att man har med sig att man kan skriva, att man kan problematisera, att man kan förhålla sig till det man läser och skriver och jobbar kring. Så det ser jag som att det är ett problem. En statlig förvaltning med utredare och tjänstemän som har svårt att stava och problematisera. Ett mörkt framtidsscenario långt ifrån det kvalificerade kunskapssamhälle som politikerna gärna pratar om. Och statsvetenskap är ju bara ett ämne bland många. Bara på Stockholms universitet finns 200 utbildningsprogram och nästan 2000 fristående kurser i allt ifrån språk till juridik och naturvetenskap. Här läste drygt 60 000 studenter förra året. Och Jenny Madestam är inte ensam om att märka av en skillnad jämfört med förr. Förkunskaperna är sämre när man kommer till universitetet. Det har blivit sämre. Och man tvingas ju då i utbildningarna att börja på en lägre nivå så att säga. För att... Kunna klara av studierna i fortsättningen och komma till det slutresultat som vi vill att, man, att studenterna ska komma till. I en gammal byggnad mitt emot de blå 60-talskolosserna där majoriteten av undervisningen bedrivs sitter Kåre Bremer, rektor för Stockholms universitet. Han poängterar att den nedåtgående kurvan är som allra tydligast inom naturvetenskap och matematik. Det är ganska samstämmiga röster när man talar med lärare och studiedirektörer och professorer på naturvetenskapliga institutioner. Vad säger de nu? Ja, att studenterna kan mindre idag jämfört med vad de kunde förut när de kommer från skolan. Stockholms universitet är bara en av alla svenska högskolor som tvingats lägga om sin undervisning för att fylla igen de luckor som gymnasieskolan lämnar efter sig. Innan vi avslutar intervjun får jag med mig en undersökning som Kåre Bremer fått skickad till sig från Chalmers tekniska högskola i Göteborg där man sedan 40 år tillbaka mätt nybörjarstudenternas kunskaper i matematik. Vad är det här för någonting? Det får du med dig. Jag tänkte att du intresserad. Chalmers har tydligen gjort... Uh... Diagnostisk prov i, mat i matematik på de nybörjarna på Chalmers under en lång tidsperiod. Ja. Jag konstaterar hur det har sjunkit kunskaperna. Hur är det sämre än vad det var förr. Ja, ja, ja, det. Och den här nedgången, vi har börjat mäta den då med diagnostiska prover från 73 och Den går ner hela tiden men det var ett stort ras. Väldigt stort ras, 94 då när man ändrade den här sättet att utbilda är på gymnasiet. Jag ringer upp Chalmers rektor och VD Karin Markides. Hon berättar att nya studenter på Chalmers varje höstamin sedan 1973 fått göra samma diagnostiska matteprov. Och resultaten är nedslående. Hur har det påverkat er? Ja, vi har ju ganska många olika stöd och sam samarbeten med gymnasieskolorna på, både i förorterna och, och de, att de kommer till Chalmers på, på sommaren. Och, eh, det finns flera program som vi jobbar med för att just stärka den här. Karin Markides berättar om extra sommarkurser i matematik. Särskilda studievägledare som försöker hjälpa osäkra elever. Och olika utbildningsprogram där Chalmers bästa studenter turnerar runt på gymnasieskolorna i Göteborg. –som stöd till mattelärarna där. Liknande program finns också på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm– –där rektorn vittnar om samma problematik. Och precis som statsvetarforskaren Jenny Madestam– –som varnade för konsekvenserna för samhällsvetenskapen– –och den offentliga förvaltningen om utförsåkningen i skolan fortsätter– –så ser även Karin Markides med oro på framtiden– –för forskning och utveckling inom naturvetenskapen– om inte krisen inom skolväsendet löses. Ytterst handlar det om vår konkurrenskraft, om Sveriges plats i världen, säger hon. Det kommer ju vara helt avgörande att vi har tillräckligt mycket ungdomar som verkligen vill ägna sig åt och bidra till den här utvecklingen inom de tekniska områdena naturligtvis. Vi ska vara en del av, av de ledande länderna inom innovation och utveckling och vara attraktiva för, för att sam, samverka med andra. Då är det helt avgörande. Karin Markilis, rektor och vd för Chalmers Göteborg. Intervjuade och konfliktslotten. alltså. Är utvecklingen så här dramatisk som Chalmers rektor tecknar här? Vad, vad säger du, Karin? Skämt jag, med. Så jag konstaterar att den här diskussionen om Sverige som kunskapsnation är väldigt viktig och vi har politiskt haft en ganska bred samsyn att det är viktigt att alla får tillgång till en bra utbildning. Tyvärr så känner jag nu att vi har en regering som backar lite på det som faktiskt gång på gång konstaterar att alla kan inte utbilda sig, alla kan inte läsa teoretiska ämnen. Eh, och det man gör nu är delvis nedmonterar allas rätt till utbildning man men, gör, men man, man gör, man gör i, kortare gymnasieprogram, mm. man tar bort teoretiska ämnen eh, och i mina ögon är det ett sätt man faktiskt backar i det här att man håller inte faran lika högt och man ser inte till att alla får chansen och du skapar eh, ytterligare en sortering det jag vara det fräckbar, Katrin. Vad är det för mening med att ha en, trycka in alla i teoretiska gymnasier som de inte klarar jag är, Vad är helt, jag är helt övertygad om att det som har varit Sveriges styrka är att vi har haft en bredd där vi har sagt att generellt sett så har svenska elever en hög utbildningsnivå och vi har också sett att vi har en arbetsmarknad, vi har ett samhälle som kräver utbildning och det kräver att du har chans att utbilda om dig och vi ser att när man tar bort de teoretiska ämnena på yrkesutbildningar så flyr eleverna yrkesutbildningarna för man ser att även om jag skulle vilja ha en yrkesutbildning nu kanske jobba ett par år inom ett yrke så vill jag ha en chans att skola om mig jag pratar med massor med företrädare från olika branscher som säger att det räcker inte med den praktiska kompetensen vår arbetskraft behöver engelska vår arbetskraft behöver Eh, tekniken, man behöver matematiken, man behöver ett språk så att samhället idag ser inte ut så att några jobbar med händerna och andra jobbar med huvudet, Men utan man behöver du, utbildning bredd Ser du att det fortfarande finns problem med att det finns en kategori elever som eh, har en väldigt motstånd mot att eh, direkt på gymnasienivå ägna sig åt eh, teoretiska studier och, och vill ha en yrkesutbildning? Ser du ett problem så jag att det finns ett sånt problem uttaget. Absolut så säger säga att det finns ett problem med att många elever saknar motivationen, men lösningen måste ju vara eftersom samhället kräver att man har en utbildning måste ju vara att se till att utbildningen och skolsystemet håller motivationen vid liv. Att man förstår och att man känner att det är relevant, att det är viktigt att man läser. Istället, det man gör när jag är backar och att vi har studietrötta elever och då borde de sluta utbilda sig. Det är helt fel väg att gå och det är förödande för Sveriges konkurrenskraft. Det är förödande för de elever som faktiskt döms till ett sämre liv för de inte heller har tillräckligt bra chanser i vuxenutbildning. Chanserna att skola om, att lära nytt har blivit dramatiskt försämrade samtidigt som de klyftorna. Man selekterar mycket, mycket tidigare vilka elever som det ska gå bra för. Lars Hansson, varsågod. Både Katrins resonemang här och mycket av det som nämndes i inslaget bygger på ett feltänk. Nämligen att skolan fortfarande ska syssla med och mata in till kunskap. Och vi har ju ett kraftigt förändrat samhälle där målet med en utbildning måste vara att eh, eleverna ska få kompetenser och förmågor för att klara sig alltså i sitt framtida liv. Alltså statsvetare som inte kan stava är väl ändå... Det är vissa grundläggande kunskaper man måste ha. Men kunskaps, eh, det, här, det här med resultatförsämringen i kunskaper bygger... När, när man ser det så ser man inte att skolan samtidigt gör stora framsteg när det gäller att utveckla kompetenser. Till exempel, På vilket område då? Ja, digital kompetens, social kompetens. Och det sker både inom skolan och utanför skoltid. Många elever klarar ju datorerna betydligt bättre än sina lärare. Det tycker en del lärare är pinsamt. Men det, alltså Alla elever har ju en inneboende kraft att lära sig sånt som de har nytta av fram i livet och vi måste ju anpassa skolan till det samhälle vi har idag eh, och ge eleverna förmågor och kompetenser. EU har identifierat ett antal nyckelkompetenser som är viktiga för att eh, få kon konkurrenskraft. Det är inte faktakunskap som behövs där. Eh, är det så att en elev vill ta reda på vad en, en paternoster i är till exempel det kan de göra på inom två minuter idag. Det kunde de inte för tio år sedan. Eh, nu känner jag ett behov att höra en, en som har forskat i, i, i utbildning och didaktik och sådär. Vad... Hur är det med... Vi rör oss med olika kunskapsbegrepp här. Mm. Vad, säg någonting, Anders Jakobsson. Ja, jag lägger så. mig inte i den politiska sidan. utan. Jag, jag börjar... Kan vi reda ut begreppen här? Ja, jag, jag skulle vilja ifrågasätta lite den här rektorn vi hörde från Stockholms universitet. Därför att det man glömmer bort i det här fallet är att mycket av, av det de diskuterade var att att elevernas kunskaper har blivit sämre i matematik och naturvetenskap. Och det är bara, som jag sa tidigare, delvis korrekt. Vi måste komma ihåg att 1970-80-talet då var det kanske 6-7 procent av en årskull som läste på universitet. Idag har vi fyra eller femdubblat andelen elever som läser på universitet- och det innebär ju att de här lärarna på universitetet i Stockholm får träffa studenter med väldigt många olika bakgrunder och problem. Och det innebär då alltså att som jag ser det så, så kommer också svenska ungdomar in med andra kunskaper. Det är för enkelt att säga att de inte har kunskaper. Jag tror att många svenska ungdomar idag har, har kunskaper som man kanske inte traditionellt har värdesatt så mycket. Vad är det för kunskaper? Till exempel om, om jag diskuterar PISA-resultat med finska kollegor så framhåller de alltid att de finska eh, eleverna har svårigheter med såna enkla saker som att presentera för sina kamrater, stå framför klassen och liknande såna saker. Och då eh, menar jag att, att den här utgångspunkten är bara delvis korrekt, alltså att att de svenska elevernas kunskaper har blivit sämre. Utan vi måste se det så som att universitetssverige har blivit mycket större. Sen finns det då elever som kommer in med bristfälliga kunskaper. Det tror jag också. Men Och det kanske hör ihop med att elever har, har gått på skolor som har haft den här nedåtgående skruven i sina resultat. Där det finns en slags kultur där de inte har fått utveckla sitt språk och sitt skrivande och så. Och det tror jag är det man ser på universiteten idag. Mm. Eh, men Anders Jakobsson, du har ju själv, vad jag har förstått, eh, berättat om detta med att nivån vad gäller till exempel matematik och naturvetenskapliga förkunskaper på folk som söker till lärarutbildningarna eh, är sämre än tidigare. E är det inte korrekt? Jo, ja. <laughs> Återigen delvis korrekt. Eh, vi har jättesvårt att få unga människor intresserade av att bli lärare i naturvetenskapliga ämnen och matematik idag. Och det finns flera förklaringar till detta. En förklaring är det här med allmänna att, att man inte väljer att bli lärare i allmänhet. Därför att ja, svaga karriärmöjligheter, lång utbildning, relativt lång, eh, låg lön... Eh, och så vidare. Alltså den arbetssituation som lärare har idag. Dessutom, naturvetenskap upplevs av många elever som ganska abstrakt, ganska svårt, lite tråkigt. Vilket det naturligtvis inte alls är. Men det upplevs på det sättet. Och därigenom så får man en dubbel effekt. Och vi hade, tror jag, sju stycken lärare i hela Sverige som examinerades i våras. Sju i hela Sverige? Sju i hela Sverige- med inriktning mot kemi och fysik på högsta. Då kommer vi få en brist så småningom om det här fortsätter. Ja, det står redan för dörren. Ja. Eh, Sab, Samir eller Sabini, du reagerade också när du har ja, det. Alltså, ja, absolut. Det är ju väldigt tråkigt, och det vi kan se är att sedan 90-talets början så har ju elever varit en experimentgeneration med olika reformer och förändringar som. Man ibland kan undra över om personerna bakom har vetat om eller haft med kompetens om att genomföra de reformerna. Men jag tycker också att det är ganska mycket intressanta resonemang många som tas fram. med Om man är elev och så går naturvetenskap och sen kommer du ut och så är du duktig på att presentera. Då skulle jag vara... Jag är ganska chockad över det. Man kan ju tycka att man ska vara duktig på naturvetenskap man har gått i tre år. Men så är det ju inte i svensk skola tyvärr och jag tror att det är där den viktiga korrelationen i att när du går som elev, när du börjar en skola idag så vet du inte när du får reda på det med samhällskunskap vilken kunskap jag ska lära mig, då är det ingen möjlighet att förutsäga det. Du har ingen möjlighet att kräva någon rätt i kunskap om du inte får det. Jag menar, det är en gissning utifrån vilket klassrum det är. När vi när jag gick i skolan på Vittfälska så hade vi en samhällslektion där vi såg på film hela dagarna. Medan som andra satt och skrev PM på 20 sidor. Det säger ju nödvändigtvis inte att det inte kan vara olika format på samma kunskapsutlärning. Men uppenbarligen fanns det ett problem här. För vi lärde oss också helt olika saker. Jag tror att i min gymnasietid så nämnde vi aldrig grundlagen. Det kan vi ändå tycka är ett problem. Och om man nu ska prata om en rättssäker skola eller en skola där eleverna har något som är ett möjligt att utkräva rätten underifrån så måste man ju kunna veta vilken kunskap man ska lära sig, vilka examinationsmetoder som ska användas, hur formatet ska se ut. Sedan om man nu tycker att det är viktigt här med att man ska kunna välja och decentralisering, ja, men det är väl jättebra, men då ska man inför valet kunna veta det. Nu har vi massa elever, en av våra medlemmar som är på skolor och inte ens förstått varför de valde den skolan för den ser helt annorlunda ut på undervisningsnivå än vad de trodde. Eh, och där har vi ett stort problem. Mm. Eh, alltså, var Först du? måste jag säga att hörde ni vad de sa? Samma diagnostiska test idag som 1973. Som om det inte hade hänt någonting. Eh, vare sig med kunskapsutveckling eller... V, vad är, alltså, om universitet och högskola överhuvudtaget inte bekymrar sig om hur gymnasieskolans och grundskolans kursplaner ser ut då är det ju lite deras bekymmer måste jag säga. Det är ju en sida av det här myntet. Alltså, sen är det, är det ju då en fråga om... Eh, jag kommer ihåg på 70-talet så sa universitetet också att de kunde ingenting när de kom från gymnasiet trots att det då bara var 6-7 procent som gick till universitet och högskolor. Så det här men, vi, är att vi får avsluta på högskolor. Alla... Alltså vi, vi får vara lite men försiktiga. Här Larsson, och... Är det fel på alla undersökningar? Är PISA-undersökningarna fel också? Anders har ju precis talat om ja, att, att, att om de medel- analyserar... och lågpresterande eleverna mm. sjunker i resultat. Mm. Är det är också någon slags. Eh, i nej, förhåll... nej, men nej? jag menar det får vara lite nyanser i vad universitetet kritiserar gymnasiet ja, det. och grundskap. Eh, så det, där måste jag säga att, att vi kan inte bara svälja deras bild av hur det, att det var bättre förr. Sen kan, håller jag med om naturligtvis att, att om vi ska prata om en likvärdig skola så finns det ju, då, då, då, då har ju eleverna rätt att kräva att det som står i kursplanerna. Det ska också finnas med i den grundläggande undervisningen. och Om inte det görs, då är det ju upp till, till skolledningen och, och upp till huvudmännen att gå in och säga att det här måste vi korrigera. Och för det har vi ju en, en skolinspektion som vi kan tycka bu eller be, be om. Men, men jag menar det, det är ju gott om kontrollstationer i skolvärlden idag. Kanske lite väl många kontrollstationer därför att lärarna får ägna sig mer åt det som kom fram här tidigare från en lärare i publiken. att om, om det blir så att man får lägga mer av sin arbetstid på det som är alltså, mera kontrollfunktion än det som handlar om elevernas lärande. Och idag har vi så många nationella prov till exempel i skolan så att det tar från undervisningstiden. Och det är ett bekymmer som vi ännu inte har sett effekterna av. För det vi pratar om nu och det som universitetet pratar om, det som du beskriver, det så är så inte den skolan vi har idag, utan det är den skolan vi hade igår. Mm. Så, så att, jag menar, det, det är väldigt komplext där skulle jag vilja säga att... att man kan ju fråga sig... Jag har väldigt svårt att tänka... Jag tycker det är väldigt underligt om man väljer att läsa statskunskap på universitetet om man inte har läst samhällskunskap på gymnasiet. Och då måste det ju Men alltså, om... tror du, Kerstin Larsson, att det är möjligt att läsa samhällskunskap på gymnasiet och komma ut och inte kunna särskilt mycket... Är det en teoretisk möjlighet åtminstone? Ja, det är en teoretisk möjlighet. Och den teoretiska möjligheten har liksom funnits även på 70-talet. när jag var, Det fanns glidare även på den tiden. Vi hade ett annat betygssystem än det vi har idag. Men, men jag vill också säga att, att vi, nu målar vi ju den svarta bilden av skolan här. Och det finns ju faktiskt också en, en annan bild och den som, som ni har varit inne på. Jag vill hävda att, att de flesta ungdomar som lämnar gymnasieskolan idag kan betydligt mycket mer om samhället än vad man kunde på 70-talet. Alltså har en omvärldskunskap, kan klara sig i livet på ett sätt som man beundrar i andra delar av Europa. Jag var på en språkskola i England i somras och där säger man att de eleverna som, som kommer till oss från Sverige och säger att vi har så dåligt, dåliga betyg, vi kan så dåliga engelska men de är alltid bäst på de här språkskolorna i ett europeiskt jämförelse. Så att vi, vi, vi måste också tala om, för om vi bara svartmålar skolan hur ska vi överhuvudtaget få unga människor att vilja söka sig till det viktiga jobbet som är fin, lärarjobbet. Vi måste det, också. Liksom, Laksson, finns det en väg mellan svartmålning och skönmålning som heter eh, nyktert betraktande? Ja. Bra, det vill tack. jag absolut hävda. Samir ja. El-Sabini, varsågod. Jag håller ju visst med är klart att det är så att det finns mycket gott i den svenska skolan och mycket bra. Man ska inte tro att vi, det där är någon form av domedag. Men däremot så tycker jag ändå att det finns väldigt mycket skönmålning. Alltså, det ska man ändå säga. Jag menar, om man nu vill... Ha en skola som är påverkad med unga människorna. Det är en sak att unga människor kan väldigt mycket. Och en annan sak att man skolan har gett dem den kunskapen. Och det är det vi vill. Att skolan ska vara den faktor som är mest utvecklande för de unga människornas kunskap. Det är en sak. Och om man vill då, då så måste man ha ett styrsystem som leder till det. Och det vi ser idag det är delvis att unga människor när man blir elev eller man är elev och söker gymnasiet. Så är det väldigt svårt att förutsäga vad rätten till kunskap innebär. Och vad den faktiskt är i detalj. De här kursplanerna som jag till, de är ju väldigt svåra att förstå vad de ska ge för någonting. Det står väldigt luddiga textrader om möjligtvis analytisk förmåga eller liknande. Saker som... I min mening är, ja, kan variera i väldigt hög grad. Som exemplet här med är, och Jag har varit på många samhällssektioner min egen. Tre år i gymnasiet. Gick samhällekonomi. Vi pratade aldrig om grundlagen. Vi pratade aldrig om riksdagen. och Det skulle jag inte säga är alltså någon konstigt eller en ovanlig upplevelse. Bland våra medlemmar är det jag skulle säga, mer vanligt än ovanligt. Men idag har vi också ett skolsystem där man delvis inte styr inputen i särsk särskilt hög grad, alltså det som stoppas in. Eh, samtidigt som man ändrar outputstyrningen kommer ju väldigt sent i nationella prov och liknande. Vi har en skolpeng som ger pengar efter genomströmning, inte efter resultatförbättring. Klart att om man ger pengar efter att du har säga, ett antal elever i en skola, då kommer det vara det som man fokuserar mest på. Och hur tjänar man då pengar? Jo, genom att dra ner på kostnaderna. Det enda sättet om jag vill starta en friskola eller om jag är en kommun och jag vill sänka kostnaderna samtidigt att försöka bibehålla någon under resultat. Ja men det enda jag kan göra är att sänka de här kostnaderna då för att skolpengen den kan vi möjligtvis förändra från kommunal nivå. Men det säger det ju bara en siffra per elev så det fortfarande måste hålla upp samma elevantal om det ska kunna gå runt i någon mening. Så där har vi ett stort problem. Eh, Lars Hansson har skor. Jag tycker du har helt rätt. Vi gör, två, ja, vi gör egentligen två generalfel när vi tittar på kvaliteten i skolan. Och det görs både i eh, de internationella jämförelserna och i den nationella uppföljningen. Och det är att vi tittar bara på output. Vi tittar på, på meritvärdena eh, på avgångsklasserna. Och det är ju fullständigt fel. För att eh, det är ungefär som en skjortfabrik. Om man stoppar in fina skjortor in och får fina skjortor ut- eh, vad har man då har kommit för mervärde? Men om man i Malmö skjortfabrik stoppar in ganska trasiga skjortor och får ut hyfsade skjortor, då har man ju gjort ett betydligt bättre jobb. Men det ser inte så ut med den uppföljning som vi gör idag. Så att vi måste gå över till att titta på förädlingsvärdet. För det är först då vi kan mäta hur skolorna presterar. Och det är då, först då vi kan komma åt kvalitetsproblem i skolorna också. Det andra generalfelet vi gör det är att vi tittar för mycket på de här kunskapskriterierna och för lite på de här kompetenserna och förmågorna. De finns med i läroplanen men de finns inte riktigt med i betygssättningen och i uppföljningen hur skolan lyckas med att utveckla dem. Men, och, och där vi ändå fortsätter kring det första generalfelet här, att, att det vi ser är ju ett problem i en form av att eleven, deras progression den ger ju inget mervärde till de enskilda lärarna. Lärare som lyckas väldigt bra med att lyfta elever. Det är inte så att skolan tjänar mer pengar på det. Och klart man måste förstå att de ekonomiska incitamenten till skolan kommer att spela roll. Men om man vill starta en friskola så är det självklart så att det lättaste sättet att faktiskt lyckas bra, det att få låga kostnader. Hur får man låga kostnader? Jo, man det är att få elever som inte kostar pengar. Det är det man tjänar pengar på idag. Och där tycker jag man ska vara ärlig, vare sig man tycker om valfrihet eller inte, så måste man ju förstå att om jag vill tjäna pengar på skolan då kommer jag starta en skola för att locka dit de eleverna som inte kostar. Alternativ två då, det är att locka dit de eleverna som inte har ambition. För de kommer inte heller kosta, för de spelar inte särskilt stor roll. De kommer dit vare sig deras resultat är låga eller inte. Och det är ju så skolpeng skolpengen ser ut idag och det är ju ett stort problem. Och det ser vi ju bland eleverna också att de. När de väljer skola sen så inser de att de har kommit i den här situationen i den strukturen som har lagts på dem uppifrån som är väldigt tråkig. Eh, vad är alternativet till eh, skolpeng som det ser ut då? Ja, Savini. Delvis, det får man komma ihåg. Det finns ju, alla alternativ har ju sina suboptimerade, sina problem att de kan leda åt fel håll. Det man, tidigare fanns det väldigt mycket starkare inputstyrning uppifrån. Det var ju statligt och liknande. Man hade en statlig skola, man styrde mer genom lärarlöner och flera andra olika värden. Alternativ två skulle ju vara att ha mer differencierad skolpeng, till exempel att man hade skolpeng där man fick mäta föringsvärdet och gav mer pengar till de skolor som lyckades höja elevers resultat beroende på var de började ifrån. Det ser vi till exempel i universitetet. Där får man delvis pengar för genomförande. Det får man inte i Sverige, eller i gymnasiet i gymnasiet får man bara för sökning, alltså söktrycket eller antal elever som går på skolan. Så det, man måste ha ett, ett flertal faktorer inom skolpengen som belönar mer än bara hur många elever. För det är ju mest, alltså jag säga, det, det värsta ändå jag möter på i svensk skola. Det är att jag träffar rektorer. och De är nästan aldrig riktigt oroade över resultaten i skolan. Alltså ibland säger man så här: men Det är dåliga resultat. Men det hittar man ofta förklaringar på. Alltså så här, det är ja, men elever med socio, olika social bakgrund och det är flyktingar och det är massa olika alternativ att de inte är ambitiösa. Eller ja, men den här skolan där är det på det här sättet. Eller det är yrken och vad det nu kan vara. Men när det är så att inte elever söker sig till skolan om det är så att, nej nu håller sökstycket på då är det ett jäkla problem, då är man rädd på riktigt för då är skolan på att läggas ner och då är kommunen på en, för det får inte hända eller då huvudmannen, för det är ju det riktiga problemet och varför är det så? Jo men det är ju för att det är det vi belönar i det svenska samhället, att många söker sig dit och det ser vi också i forskningen att när man har en decentraliserad skola, då kommer ju elever söka sig till olika sociala grupper man kommer söka sig till där man känner att man passar hemma och man söker inte till kunskapsstaten för man vet inte vad det innebär. För det är så svårt att förutsäga som elever. Mm. Jag har nu på listan Katrin Schönfält-Jamme och Anders Jakobsson. Men jag vill gärna släppa in om det är folk som har kommentarer, inpass, inpassfrågor i vår publik. Som har varit tyst ett tag här. Hej, Helena Linge heter jag. Jag jobbar är legitimerad lärare och jobbar i Trelleborgs kommun. Jag sitter också i förbundsstyrelsen för Lärmlands riksbund ordförande för distrikt Malmöhus här i när du pratar om likvärdighet, det flera som har nämnt likvärdighet och så är vi inne på det nu också. 2011 så presenterade Eller rapport underkänt av svenska folkets åsikter om skolan. Det var en stor intervju med 10 500 personer som intervjuades, 500 utav dem från Malmö. 6 av 10 tror att skolans resultatutveckling skulle gynnas av en statlig finansiering. Um, och uh, lika många sex av tio tycker att uh, kommunpolitikerna inte gör tillräckligt för att, uh, för att gynna uh, skolresultaten och då undrar jag, är det inte, är det inte dags för politikerna att, att uh, försöka se till så att det blir så att man går i takt med, med väljarna och uh, valmannakåren och så till att det blir en statlig styrning av skolan, med likvärdigt uh, finansiering och, och likvärdighet för eleverna Ja, nu har vi två kommunalpolitiker här så vi släpper in Lars Hansson, ordförande i skolan i Lunds kommun först. Då. Alltså, även om jag är folkpartist så är jag eh, definitivt emot ett förstatligande av skolan. Och, jag, kan, jag kan bara ta som ett exempel för, eh, från Lunds kommun. Vi har en skolpeng som ligger ungefär 10% procent över riksgenomsnittet. Eh, skulle vi fått en statlig skola så skulle eh, skolpengen förmodligen bli riksgenomsnittet. Eller rättare sagt, den skulle inte ens bli det eftersom vi har ett så pass gynnsamt elevunderlag i Lund. Så den skulle förmodligen bli 10% under riksgenomsnittet. Och skulle grundskolan i Lund tappa 20% av sina resurser så skulle det bli en fullständig katastrof för Lund. Så ur ett rent egoistiskt perspektiv så kan jag inte på något sätt försvara ett förstatligande av skolan. Sen har vi ett annat bekymmer också. Skolan har förändrats de 20 åren sedan den kommunaliserades. Den har växt ihop med fritidshemmet, den har växt ihop med, med förskoleklassen. Där är alltså både lokal- och personalsamverkan. Så ska man göra en bodelning mellan de verksamheterna så kommer man att riva upp öppna sår. Och det vore djupt olyckligt. Är Katrin Stjernfeldt jämmer? Ja, den här kommunaliseringen, när den infördes, den ju också med att man gjorde andra statliga reformer som jag faktiskt skulle hävda har större betydelse för skolresultaten idag. Och det handlar bland annat om att vi har ett system där det är relativt enkelt som skolföretag att etablera sig, oavsett... Om det finns ett elevunderlag eller inte. Det är inte särskilt svårt att få tillstånd att bedriva en skola idag. Och vi har också I samma, samma veva så införde vi det här att man som elev har rätt att söka sig till, till en annan skola. Och det i sin tur är jag övertygad om har skapat den här skolsegregationen som vi faktiskt ser. Och för att möta de väldigt olika behov som finns mellan olika skolor i en och samma stad nu sitter vi i Malmö vi ser att vi har skolor som som skiljer sig väldigt mycket åt beroende på var och vilka elever man har så ser jag som kommunpolitiker att det vi måste göra det är att låta de skolorna jobba på väldigt olika sätt Malmö tillhör en av de kommuner i Sverige som resursfördelar mest efter behov och vi tittar på hur vi också ska mäta processer hur väl skolorna faktiskt lyckas lyfta eleverna från där man kommer in utgångsläget utan att bara fokusera på de skolor som kanske har bäst betyg. För det behöver inte betyda att det är de bästa skolorna. Utan skolans uppgift är att lyfta varje enskild elev utifrån de förutsättningar man har när man kommer in. Och då är det helt uppenbart att det går inte att säga att alla skolor ska jobba på det här sättet. Alla skolor behöver lika mycket pengar per elev. Men om man tittar på det statliga systemet så ser jag att i Sverige finns det ganska mycket pengar i utbildningssektorn. Men används inte särskilt effektivt. I Malmö har vi en kraftig överetablering av skolor på gymnasiesidan framför allt. Och det innebär att många skolor slås som ett, minskande antal elever, ett minskat antal elever. Och det innebär att vi faktiskt smetar ut ganska mycket resurser på halvfulla skollokaler istället för att använda på det som jag tror att de flesta ser är nödvändigt. Undervisningen, mötet mellan läraren och eleven. Så att här finns ett systemfel i att resurserna inte används effektivt. Att vi har ett skolsystem som faktiskt skapar en skolsegregation som gör att det behövs väldigt mycket mer resurser på vissa skolor än andra. Och som jag ser det så skulle man aldrig kunna fördela de resurserna rätt utifrån en statlig position. Situationen i Malmö ser väldigt annorlunda ut än den i Åre. Situationen mellan en stadsdel och en annan stadsdel i Malmö ser väldigt olika ut. Och vi måste låta skolorna jobba utifrån de förutsättningar som finns här och nu med de elever som finns idag. Men hittills har eh, även ni haft problem att göra just det? Absolut, men jag tror att det är alldeles alldeles för enkelt att säga att det är för att det är kommunerna som bedriver verksamheten för vi behöver olika inte mer av samma men om man... vi, vi, ja, vi har okej okay, en, en, en fråga i, i publiken bara. sen släpper vi in professor Anders Jakobsson Låt höra Jag vill bara liksom direkt fråga dig Katrine du säger att Ta, ta presentera Anna-Maria Anna Ivan Nya Stenkula, Malmö när du säger att vi måste låta alla skolor jobba utifrån de förutsättningarna I början av programmet så har vi faktiskt utgått ifrån situationen och förutsättningarna som finns idag på skolorna i Malmö Och vi har konstaterat att Den är inte optimal för elevernas kunskap Efter det att Nu har jag glömt ditt namn Har konstaterat att vissa undersökningar måste man ta med nu pass allt för Det är faktiskt så att 25 procent av eleverna ligger bra till så har alla ni nickat belåtet och kommit överens om att det låter som att skolan har inga problem. Ja. Så länge 25 procent ligger bra till, då Nej. <laughs> det är det samma och samma grej som vi hör överallt. Ni har liksom glömt helt och hållet det som vi har utgått ifrån. Hur ligger det till egentligen? Det, det var ju alldeles utmärkt att det var din ja. tur, Anders ja. Jakobsson. Ja, tack, för det här är ju någonting du måste förklara nu. Ja, Ska vi vara nöjda det, och glada var... nu när 25 procent går bra och resten funkar? Vi funker? kan väl vara glada för de 25 procenten. Nej, det jag försökte peka på det är att när vi talar om den här typen av trender att nu blir eh, svenska elevers resultat sämre så tror jag vi måste bygga den typen av samtal på en riktig analys- och det vi pratar om här idag vid det här bordet också. Det handlar ju om att vi betraktar skolan väldigt mycket som en enhet som, som jag menar faktiskt inte existerar. Det jag försökte peka på det är att i våra analyser av PISA-resultat så kan vi se en tredubbling av mellanskolevariansen under 2000-talet. Alltså en, en tredubbling av skillnaden i resultat mellan skolor. Vi har alltså en kraftig resultatförändring mellan skolor under 2000-talet. Och det innebär då att vissa elever går genom skolsystemet och får då bristfälliga kunskaper. Och det, det, det tror jag var det som vi hörde från professorn i, i Stockholms universitet. Men om man då försöker förklara det här så tror jag en hypotes är att det går till så här: att vissa skolor blir förlorade skolor och andra skolor blir vinnarskolor. Och vi får så att säga en negativ kamrateffekt. Mm. Som innebär att om väldigt motiverade elever plötsligt börjar lämna en skola, så får vi en nedåtgående skruv i resultaten på, på de skolorna. Och det är det vi ser som en skickning i resultaten. Och det innebär att kulturen på de skolorna som blir förlorade skolor blir så att säga, den språkliga kulturen blir inte så utvecklande. Så det innebär att de eleverna får sämre resultat. Mellan det fortfarande finns 25%. procent. Av skolorna som når ungefär samma resultat. Och det var det jag försökte peka på. Att vi har den, den stora skickningen i svensk skola som har pågått under 2000-talet. Som är negativt för resultaten. Om vi då tittar på länder som Finland, Korea, Kanada. Som ligger i topp på de här internationella kunskapsmätningarna. Så har de en sak gemensamt, de länderna. De har en hög likvärdighet. Alltså de har väldigt liten skillnad mellan skolorna. Och det är positivt om man bara tittar på effektivitetsmått på skolan. Det var många som reagerade här på ditt inlägg. Samir och Sabini, du var en av dem. Ja, nej, jag, jag skulle inte hålla med om att jag nickade belåtet här inför, inför de här staten, Tvärtom så är det ju väldigt tråkigt resultat. Men samtidigt får man ju komma ihåg att det är inte är förvånande. Alltså jag tycker att man blir ofta så här förvånad när det gäller svensk skola. Man får ju vara väldigt insiktslös om man tror att alla elever har blivit sämre under de senaste 20 åren. Utan om man har ett system där man ökar variationen, självklart variationer mellan de bästa och de sämsta då också ökar. Och, och det är där jag tror det finns en väldigt stor skönmålning i det svenska samhället. Alltså, om människor nu ska få välja, och vi sex här, som är här idag, ska välja olika saker, så kommer ju någon av oss välja fel. Det är väl uppenbart att någon kommer satsa på fel kula. Och den kommer också sen kanske inte lyckas lika bra. Några andra av oss kanske lyckas bättre. Sen beror det på andra faktorer också. Men det är ju en direkt konsekvens av valen. Och det beror delvis på kommunalisering, delvis på den fria friskol och liknande. Men det jag vill komma tillbaka till är att det handlar också i väldigt hög grad om styrsystemen. Alltså delvis uppifrån i form av skolpeng och liknande. Men också elevers möjlighet att utkräva rätt. Till exempel... Innan Nu har det kommit en ny skola här som förbättrar till åtgärder och liknande. Men ändå är det så att jag aldrig sett en enda skola som har marknadsför sig genom att säga att okay, om det går dåligt för dig, om du brister i matematikkunskaper då kommer vi sätta in de här åtgärderna. Först kommer vi sätta in steg ett som innebär att du får extra timmar. Det här och det här. Steg två är att du får specialundervisning av de här lärarna som är de bästa på matematikundervisning. Aldrig sett en sorts marknadsföring. Och det säger en hel del om svensk skola. Uh, och det är också det vi måste förändra, för det är ju det man vill att svenska skolan ska märkas föras genom att faktiskt visa på att vi skapar bäst resultat för dig som elev. Jag har noterat att uh, Ovidio och Ivan uh, ville komma in, lärare. Um, ja, jag, jag tänkte citera lite från den Lgr11, den nya läroplanen, där det står att skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egen art och därigenom kunna delta i samhällslivet. Och jag undrar, hur, hur är det med de 15-20% procent av de arbetslösa ungdomar idag um, i Malmö? Hur är det med de som hoppar av gymnasiet? Uh, var, varför är diskrepansen så stor mellan de uh, som lyckas och de som inte gör det? Uh, och, och det har att göra, säger jag nu igen, med lärarens profession. Katrin, du var inne på det och sa att läraryrket har avprofessionaliserats. Uh, och jag håller med. Uh, alltså yrket har tagits ifrån oss. Det är alldeles för många som lägger sig i, i, i skolan idag. Uh, när en lärare har så många andra arbetsuppgifter än, än, uh, än att undervisa. Så, så, så är det eleverna som är förlorade. Och vad ni säger om... Uh, Pis eller Teams och resultat och så så ser vi att det är problem i skolan idag. Och därifrån måste vi, vi börja. Visst, det är kul att vara positiv och det, det låter fint med, med vackra ord om skolan. Men det, det, det som måste göras är att, är att vi återigen bygger Förtroendet för lärarna. Och det måste, det måste ni säga till politiker att göra. För vi har tappat eh, både i kompetens, status och löner. Okej. Okay. Eh, bra. Nu ser jag på min klocka följande. Och drar följande slutsats. Dels har jag ett par stycken noterade här. Lars, eh, Kerstin, Katrin. Eh, jag skulle vilja att ni formulerar er... Eh, lite kärnfullt att gå mot någon slags eh, slutord. Eh, jag har också tre stycken i publiken som vill säga någonting här. Och det, det, det känns angeläget. Så jag skulle vilja börja med er i publiken. Eh, och då har vi... Vi har eh, tre stycken här. Ja, du ser händerna. Vi börjar i mitten. Hej, Karl Jag jobbar på Mörgomborgars och är eh, en av initiativtagarna till... Eh, Lärarnas röst o Lärarnas röst för att Lärarnas betyda ett upprop På Facebook, upprop på Facebook som, då, som en reaktion på Det skamliga löneavtalet Som våra fackförbund Gick på Att underteckna Förstatligande av skolan Tycker jag är ett måste För likvärdigheten i skolan Det har varit alldeles för många år av att göra lite som vi vill. Skolan runt om i hela landet sköts på olika sätt. Och elever och lärare skulle tjäna på en detaljstyrning där vi vet och kan ge eleverna de kunskaperna och det redskap de behöver och det som staten kräver att vi ska ge dem. Alla skulle tjäna på det. Det har för flum, alltså en flumskola under alldeles för många år. Och eh, de funkande resultaten är ju ett, ett faktum och det måste vi göra någonting åt. Och kommunerna, SKL, klarar inte sitt uppdrag. Och det är dags för SKL att, att sluta att sköta skolan. Sveriges kommuner och landsting mm. alltså ska ja. sluta som huvudmän för skolan. Eh, Okej, okay. eh, det finns säkert anledning för er här. Lars så sig in och, och kommenterar det igen. Det har varit ett tema. En fråga till har vi någonstans? Eller två frågor till har vi? Eller inlägg? En fråga faktiskt. Kan inte du presentera det igen? Hen Henrik Hedman, Jakobsskolan, Hässleholm. En fråga som jag har funderat på. De här reformerna som har genomförts i Sverige de senaste åren, det är många, har ju gått mot en mer kontrollskola med prov och omdömen och allting. Och allt det här hämtar inspiration från USA. Det kommer ju där först och sen kommer några år efteråt i Sverige. Och Den amerikanska skolan är ju inte något direkt exempel på en framgångsrikt skolsystem. Så jag undrar faktiskt till Folkpartiet måste man säga, varför inspireras ni av det havererande amerikanska skolsystemet och inte det välfungerande finska? Det var, en konkret, det var en konkret fråga, som, eh, om det är någon som känner sig manad så småningom så savlar vi på oss den. Eh, Okej, okay, och så har vi också ytterligare ett inlägg. Ja, jag heter Valda Molin och jag är lärare här i Malmö. Och jag tänker, vi, eh, vi jämför oss då med Kanada, Korea och Finland, som vi hörde här innan. Och då jag återknyter lite till vad du sa. Vad är det i de här ländernas undervisning som är så mycket bättre? För det måste ju vara någonting i pedagogiken som gör att de får bättre resultat än vad vi får. Kan det ha någonting att göra med att det är en, i alla fall det lilla jag vet, en betydligt bättre ordning in i klassrummen till exempel? Och sen så skulle jag också vilja säga det att jag tycker att vi här idag har pratat mycket om att Naturvetenskapen, matematiken inte fungerar så bra Och då skulle jag bara vilja säga att jag tror att eh, Grunden är ju naturligtvis svenska språket Kan du inte det svenska språket så är det kört både för matematik och kemi och alla andra Ämnen jag tycker vi pratar för lite om det, men det har ju också visat sig nu att elever som är ja, tonåringar och även vuxna inte förstår mer än enkla texter. Och det är ju katastrofalt. Alltså ska du få eh, universitetsstuderande. Ska du få politiker. Ska du få beslutsfattare i samhället. Som kan reflektera. Som kan tänka tankar. Som kan vågar tänka någonting överhuvudtaget. Så måste du börja med svenskan. För det är där allting faktiskt har sin början och det tycker jag vi glömmer jättemycket här. Tack. Tack så hemskt mycket. Nu har, summerar jag väldigt hastigt eh, inför era slutpunkter att eh, vi har fått eh, ytterligare ett påpekande om detta med förstatning att kommuner och landsting ska hålla sig borta. Det uppfattar jag att ni ändå har, har svarat rätt mycket på. Eh, däremot så eh, om USA som någon slags förebild eh, eh, kan ju vara en intressant eh, fråga och eh, dessutom detta då med svenskans betydelse att om ni har någonting att säga om detta vad, vad, vad man ska tänka kring det. Eh, och så givetvis vad ni själva vill runda av med. Eh, varsågod eh, Lars Hansson, ja, ordförande skolan Lund, Folkpartiet. det är ju det är ju en av våra viktigaste uppgifter som skolpolitiker att jämna ut skillnader så att vi får en likvärdig skola. Och det gör vi också genom resursfördelningssystem. Vi försöker identifiera skolor där man har problem, till exempel när vi har en högstatusskola på ena sidan vägen och en lågstatusskola på andra sidan vägen. Då slår vi ihop dem så samma elever går de första åren på den ena skolan och de senare åren på den andra skolan. Så motverkar vi segregationen på det viset. Att man kan alltså inte eh, välja skola på samma sätt. Eh, den nya lagstiftningen den har inte inspirerats av amerikanska skolsystemet. Utan den bygger i stor utsträckning på de, de eh, forskningsstudier som bland annat John Hattie har gjort. Eh, metastudier av vad som verkligen fungerar i skolan. Det har då införts krav på att de förändringar och det utvecklingsarbete som görs i skolan det ska inte vara några skott från höften utan det ska vara sånt som bygger på forskning. Skolan ska förändras. Omvärlden förändras och skolan måste förändras med den. Men den, det ska inte vara enskilda lärares Eh, idéer tagna ur luften utan det ska vara vetenskapliga belägg för de förändringarna som görs. För då får vi valuta för skattepengarna genom att man, man eh, gör en mer professionell undervisning. Det, det tror jag är en av de viktigaste bakgrunderna till skolreformerna. Okej. Okay. Eh, Katrin framförallt Jamme. Jag skulle vilja följa upp den här jämförelsen med, med Kanada. Och någonting som jag tycker är väldigt intressant om man studerar Kanadas skolpolitik så kan man säga att för ett par år sedan hade de egentligen samma väldigt svarta debatt och utveckling av sitt skolsystem. Det som slog mig var nyligen på ett studiebesök. Och vi, vi besökte både utbildningsministern och provinsledning skolledningar och lärare ute i klassrum. Det som slog mig var att man väldigt, väldigt tydligt på alla nivåer hade ett fokus på likvärdighet. Men på likvärdighet och en hög ambition- och det tror jag är nyckeln till. Om vi ska lyckas med det svenska skolsystemet så måste vi på ett mycket bättre sätt än idag faktiskt se vad vi behöver vi göra för att skapa likvärdighet. Den andra delen som de i Kanada på alla nivåer pratade väldigt mycket om var resultatfokus. Att se varje enskild elev, se att för att den här eleven ska lyckas utvecklas på det viset vi vill så måste vi göra olika saker. Ministern sa det, provinsledningen sa det, skolledningen sa det. Och när vi var ute i klassrummen så konstaterade lärarna att här är vi idag. Och vi ska lyfta denna eleven hit. Och för att göra det måste vi göra detta och detta. Och det ser naturligtvis olika ut. Men ett väldigt tydligt fokus. Och det tredje som jag tycker är väldigt viktigt, som jag tror att vi behöver. Det är att se till att upprätta på nytt ett förtroende för den svenska skolan. Idag har vi lite av ett system där man säger att på ett sätt säger vi att alla skolor ska vara bra, att alla elever oavsett vilka skolor de ska gå ska få en bra utbildning och samtidigt har vi ett skolsystem som tillåter att vissa skolor dräneras på elever, dräneras på resurser och vi säger att de ska tävla och de ska marknadsföra sig för att locka de bästa och någonstans måste vi ändra det här synsättet, alla skolor vi har Ska man kunna känna sig trygg som elev och som förälder att man kan sätta sitt barn i och få en bra utbildning? Och det bygger ju faktiskt på att vi kraftsamlar och använder resurserna på ett klokt sätt istället för att smeta ut dem. Sen vad det gäller språk så kan jag säga att i Malmö så har vi 50 procent av eleverna i Malmö pratar, i grundskolan pratar minst ett annat språk med sina föräldrar hemma än svenska. Vi gör en långsiktig stor satsning på nästan 30 miljoner extra utöver de vanliga resurserna. På att jobba både med språkutvecklande ämnesundervisning, på att höja kompetensen kring flerspråkighet och på att jobba med relationen, bedömningen, så att läraren och eleven faktiskt tillsammans tittar vad behöver vi göra just för dig? Hur ligger du till utifrån de förväntningarna vi har på dig för att vi ska se till att du lyckas? Så just här hög, väldigt fokus på likvärdighet, resultatfokus för varje enskild elev och att återskapa förtroendet för skolan. Och se till att skolan faktiskt får resurser att erbjuda en god utbildning. Oavsett vilken skola du väljer så ska den hålla måttet. Okej. Okay, eh, Kerstin Larsson och Anders Jakobsson har ni, ni har en liten slutpoäng också att göra. Har ni det? Kerstin? Jag kan väl börja då med att Eftersom det var jag som förde in det här positiva i debatten- eh, det betyder ju inte att jag inte ser att det finns problem. Men om vi bara pratar om problem och aldrig pratar om det som faktiskt fungerar bra då riskerar vi faktiskt att sänka den svenska skolan totalt. Det är min absolut grundläggande uppfattning efter att ha jobbat i ungefär 40 år med skolfrågor i den här stan. Det är som jag annars vill säga då eftersom huvudmannaskapet tror jag är... Alltså ett snedspår om man tror att skolans problem löses med ett förstatligande. Om vi lyssnar på den beskrivning som Katrin ger av den mångfacetterade skolan i Malmö så tror jag inte att huvudmannaskapet är lösningen. Utan lösningen är att vi blir fler som ser att alla skolor behöver... Oli olika skolor behöver olika tillskott beroende på hur det ser ut på skolan. De skolor som har de största utmaningarna behöver också ha en högre lärartäthet än de skolor som har mindre utmaningar. De har en högre andel elever som kan bli få stötta av sina föräldrar. När det gäller lärarna så vet vi genom forskningen att lärarna är den i särklass enskilt viktigaste faktorn för elevernas skolframgång. Och självklart måste då lärarna ha uppbackning. Lärarna behöver tid för att arbeta tillsammans. Idag är inte lärarjobbet ett ensamjobb som det var när jag började. Utan idag måste lärarjobbet vara ett lagarbete kring eleverna. Och, därför, och det är inte bara i skolan det ser ut på det sättet. Men så ser det ut i väldigt många av våra verksamheter i samhället. Att vi inte kör... En och en utan att vi jobbar i lag. Och det lärarna behöver som kompetens. Man behöver relationell kompetens. Man behöver ledarskapskompetens. Och man behöver ämnesdidaktisk kompetens. Det är de tre benen som lärarna måste stå på. Det ämnesdidaktiska det gör man naturligtvis bäst tillsammans med sina ämneskollegor. Men de andra två benen de, de utvecklar man bäst i dialog med sina arbetskamrater- och det kan vara lärare, men det kan vara skolledare, det kan vara kuratorer. Och självklart så, så måste eh, alltså det här med, med kompetensutveckling- det måste vara inom alla de här områdena, inte bara i ett område. Och jag vill säga avsluta med att säga att jag har stor tillit- till att vi har förutsättningar att skapa en mycket bättre skola- än den vi har just nu. Men det bygger naturligtvis på ett ömsesidigt förtroende- att vi måste återupprätta förtroendet både lärare mot skolledning, skolledning mot lärare och politiken. Att på alla nivåer måste vi jobba med att stärka tilliten i organisationen. Okej, okay, därmed får vi sätta punkt för den här utfrågningen idag och debatten här på Moriska paviljongen ikväll. Tack till Ovidio och Ivan, lärare. Vi är i Malmö, Kerstin Larsson, Malmökonventionen och läxhjälpen, Samir El i Sveriges elevkårer, professor Anders Jakobsson i Malmö högskola. Lars Hansson, Folkpartiet och skolnämnden i Lund och Katrin Stjernfeldt- Jamm, Socialdemokratisk skolkommunalråd som nu lovat att skapa Sveriges bästa skolor i Malmö. Eh, vilket gör att vi har anledning att återkomma och se hur det går- och Tack till alla er som kom och var en aktiv och engagerad publik. Det behövs eh, verkligen i den ödesfråga för framtiden som skolans utveckling ju faktiskt är. Men innan vi går för dagen och slutar programmet så börjar vi och slutar dagens konflikt om skolan med lärarprotester. Men den här gången ska vi höra om mitt ett land som tävlar med Sverige om att sjunka snabbt i internationella jämförelser av skolresultat. Nämligen presidentvalsaktuella USA. I den stora PISA-studien har amerikanska 15-åringar sjunkit ner till 21 plats i jämförelse med 57 OECD-länder för naturvetenskap, 14 för läskunnighet och 30 för matematik. I USA har de allt sämre skolresultaten lett till en allt bittrare, ilsknare kamp om framtiden för landets skolor, vilket man senast kunde höra på Chicagos gator i september. Konfliktsgivare Ekman rapporterar. Det vi hör är tiotusentals rödklädda strejkande lärare som tågar genom Chicagos gator i september i år. Förutom frågor om lön och anställningstrygghet handlade strejken mycket om den sorts skola som vuxit fram i USA under de senaste två decennierna. En skola med fokus på nationella prov och på privata friskolor som lärarfacken menar gjort lärarnas yrkesroll ohållbar och skolorna allt sämre. Men de som företräder den andra sidan av den här debatten- har också sett till att göra sin röst hörd. This doesn't care, I care. Just, just, uh, try it again. I Det här är ljud från Hollywood-filmen Won't Back Down- som hade premiär för en dryg månad sedan i USA- den handlar om en mamma med ett barn i en dålig kommunal innerstadsskola med trötta, ointresserade, fackanslutna lärare. Där mamman till slut får nog och gör om skolan till en framgångsrik friskola. Filmen är producerad av Walden Media, ett produktionsbolag som ägs av den kristne och djupt konservativa miljardären Philip Anschutz. Vi tar tillbaka vår skola. Vi ut och för något för att förstå den här laddade debatten bättre ringer jag Diane Ravitch. Hon är historiker, var biträdande utbildningsminister under George Bush i början av 90-talet och var på många sätt drivande för de reformer som nu präglar amerikanska skolor. Men för två år sedan väckte Diane Ravitch stor uppmärksamhet när hon publicerade en bok där hon, ja, ändrade sig fullkomligt. De turned out not inte be en source of innovation. Uh, but in most cases, they're, uh, they're for profit, and people are making money, and the money is not going to the children, it's going to the stockholders. The hedge fund managers from Wall Street and the equity investors are looking for opportunities to make money from education, which is, uh, I find, actually quite sickening. Friskolorna som skulle stå för nyskapande innovation har istället blivit vinstmaskiner som drivs av investerare på Wall Street. Något som den konservativa undervisningshistorikern Diane Ravitch finner illamående framkallande. Särskilt som friskolorna inte visar bättre resultat än de kommunala skolorna. Och samma besvikelse känner hon inför de nationella proven som hon menar har blivit ett självändamål som skadar själva kärnverksamheten nämligen undervisningen. Schools will live or die based on test scores and schools may be closed because of low test scores. And consequently there are schools that are eliminating the arts. There are schools that are eliminating uh physical activity for children. They're eliminating the recess. they're, they're, they're cutting back on the time for science and for history. Eftersom provresultaten blivit så viktiga har skolorna börjat skära ner på allt som inte är de kärnämnen som testas. På gymnastik, naturvetenskap, historia och humaniora, säger Diane Ravitch. Och i grund och botten handlar det här om att man i sin iver att hitta en enkel snabb lösning på alla problem. Helt glömt bort vad undervisning egentligen handlar om. The Undervisning handlar om att bli en bra medborgare, om att bli karaktärstark och utveckla kreativitet. Men allt det glöms bort när man är så fokuserad på att leva upp till de fyrkantiga krav som satts upp av ideologiskt drivna politiker enligt Dianne Ravitch. Och de som upplever det här starkast enligt Ravitch är lärarna. Jag hör everyday from teachers and they all complain about having a scripted curriculum. They all complain about having the tests determine what they are allowed to do as teachers. Dagligen hör jag från lärare som känner sig toppridna och hämmade av att stå och läsa högt ur detaljerade läroplaner, säger Diane Ravitch. Och hon är rädd att man i USA är på väg att glömma att ett bra undervisningsväsende är ett gemensamt ansvar som alla vinner på. It's a public responsibility, just like uh, providing highways and. Parks and and, and the is the Precis som vägar och parker är undervisning ett gemensamt ansvar. Det är inget vi kan överlåta till amatörer eller profitörer. Det sa alltså historikern Diane Ravitch som egenskap av konservativ utbildningspolitiker varit drivande i att reformera det amerikanska undervisningsväsendet mot mer nationella prov och fler friskolor men som nu helt vänt sig mot sin skapelse. Konfliktsgivare Ekman var det som intervjuade Ravitch som alltså pekade på tendenser och frågor som är minst lika aktuella i svensk skoldebatt. Vi återkommer till den. Men idag är konflikt slut. Hela vår utfrågning om skolan här på Morska paviljongen i Malmö i hela sin längd finns att lyssna till eller ladda ner på vår hemsida wwwsverigesradiop konflikt där finns också dagens program och äldre upplagor att lyssna till eller ladda ner. Producent idag var Lotten Kolin, tekniker Leif Hagblom, jag heter Mikael Olsson.